פרק י"ט אז לקח פילטוס את ישוע והלקה אותו. החיילים שמו על ראשו עטרת שסרגו מקוצים והלבשו גלימת תרגמן. שלום לך, מלך היהודים, אמרו כשהם ניגשים אליו וסותרים על פניו. שוב יצא פילטוס ואמר להם, ראו, אני מוציא אותו עליכם. למען תדעו שאינני מוצא בו שום אשמה. יצא ישוע לבוש גלימת הארגמן, והיה לו ראשו עטרת הקוצים. הנה האיש, אמר להם פילטוס. כשראו אותו ראשי הכהנים והמשרתים, החלו צועקים, צלוב, צלוב. אמר להם פילטוס, קחו אתם וצילבו אותו, כי אני אינני מוצא בו אשמה. השיבו לו היהודים, תורה יש לנו, ועל פי התורה הוא חייב מיתה, כי עשה עצמו בן אלוהים. אמר להם פילטוס, קחו אתם וצילבו אותו, כי אני אינני מוצא בו אשמה. כששמע פילטוס את הדבר הזה, גבר פחדו. הוא נכנס שוב לבית הממשל ושאל את ישועה, מאין אתה? אך ישועה לא ענה לו. אמר לו פילטוס, אליי לא תדבר? אינך יודע שיש לי סמכות לשחרר אותך, ויש לי סמכות לצלוב אותך. השיב לו ישוע, לא הייתה לך שום סמכות עליי, לולא ניתן לך מלמעלה. לכן, גדול יותר עוונו של המוסר אותי אליך. מרגע זה, ניסה פילטוס לשחרר אותו, אלא שהיהודים צעקו באומרם, אם תשחרר את זה, אינך ידיד הקיסר. כל העושה עצמו מלך מתקומם נגד הקיסר. כאשר שמע פילטוס את המילים האלה, הוציא את ישוע וישב על כס המשפט, במקום מרוצף אבנים, הנקרא גבתא. אותו יום היה ערב פסח. והשעה, שעת הצהריים בערך. אמר ליהודים, הנה מלככם. אך הללו צעקו, קח, קח, וצלוב אותו. אמר להם פילטוס, האצלוב את מלככם? השיבו ראשי הכוהנים, אין לנו מלך, זולתי הקיסר. אז מסר אותו להם לצליבה. לקחו את ישועה. וכשהוא נושא את צלבו, יצא אל המקום הנקרא הגולגותה, כלומר, מקום הגולגולת. שם צלבו אותו עם שניים אחרים, האחד מזה והשני מזה, וישוע ביניהם. פילאטוס כתב שלט וקבע אותו על הצלב, וזה לשון הכתוב: ישוע הנוצרי, מלך היהודים. את הכתובת הזאת קראו יהודים רבים. כי מקום צליבתו של ישועה היה קרוב לעיר, והכתובת הייתה בעברית, ברומית וביוונית. אמרו ראשי הכהנים אל פילטוס, אל נא תכתוב מלך היהודים, אלא זה אמר אני מלך היהודים. השיב פילטוס, מה שכתבתי כתבתי. החיילים שצלבו את ישועה לקחו את בגדיו וחילקום לארבעה חלקים. חלק אחד לכל חייל. הם לקחו גם את הכותונת, אלא שהיא הייתה ללא תפר, הריגה רצופה מלמעלה למטה. אמרו זה אל אל נקרע אותה, אלא נפיל עליה גורל, למי תהיה. זה היה כדי שאם כתוב, יחלקו בגדי להם, ועל לבושי יפילו גורל. ואומנם, כך עשו החיילים. על יד צלב ישוע עמדו אמו ואחות אמו, מרים אשת קלופה ומרים המגדלית. כשראה ישוע את אמו ואת התלמיד האהוב עליו עומד לידה, אמר לאמו, לי אישה, הנה היא לאחר מכן אמר לתלמיד, הנה אמך. מאותה שעה אסף אותה התלמיד לביתו. ישוע ידע כי עתה כבר נשלם הכל, וכדי שיתמלא הכתוב, אמר, אני צמא. כלי מלא חומץ היה מונח שם, שמו ספוג רווי חומץ על אזוב, והגישו אותו אל פיו. אחרי שקיבל את החומץ, אמר ישוע, נשלם. וברכינו ראשו, מסר את רוחו. מכיוון שאותו יום היה ערב שבת, ביקשו היהודים מפילטוס לצוות לשבור את שוקיהם של הנצלבים ולהסיר את הגופות, כדי שלא תישאר נעל הצלב בשבת, כי גדול היה אותו יום שבת. לפיכך, באו החיילים ושברו את השוקיים של הראשון וגם של השני שנצלב איתו. כשבאו אל ישוע וראו שהוא כבר מת, לא שברו את שוקיו. אולם אחד החיילים דקר את צידו ברומח, ומיד יצאו דם ומים. זה שראה העד, ועדותו נאמנה, והוא יודע שהוא מדבר אמת, למען תאמינו גם אתם. הדברים האלה הראו כדי שימלא הכתוב, ועצם לא תשברו בו. ועוד כתוב אחר אומר, והביטו אליו, את אשר דקרו. אחרי כן בא יוסף, איש רמתיים, שהיה תלמידו של ישוע בספר מפחד היהודים, וביקש מפילטוס שיניח לו לקחת את גופת ישוע. פילטוס הרשה לו, והוא הלך ולקח את גופתו. בא גם נקדימון, זה שבראשונה בא אל ישוע בלילה, והוא נושא תערובת מור והעלות כמעל יתראות. הם לקחו את גופת ישועה, ועטפו אותה בתכריכים, עם הפסמים, כמנהג הקבורה אצל היהודים. במקום שישוע נצלב, היה הגן, ובגן קבר חדש, שעוד לא הונח בו מת. שם שמו את ישועה, כי ערב שבת היה ליהודים, היה והקבר קרוב.